يا أيه الذين آمن التقل الله وقول قولا سديددا يصلح لكم أماللَكم وَغْف اللككم ذنوبك وما يطع الله ووررسولهمم فقد فازَ فوز عظمة أمما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الذِ هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة دع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.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 Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i umirite samo kao muslimani. Cijenjena braćo, nakon zimskog perioda mrtvila, uzvišeni Allah nam oživljava prirodu i svake godine u ovom periodu u proljeće mi smo svjedoci novog rađanja, novog buđenja prirode, I naravno da u tome vidimo jasne znakove Allahove moći. Zato ćemo u današnjoj hutbi govoriti o stvaranju ili proživljenju nakon mrtvila. Čovjek je biće kojem je uzvišeni Allah podario razum. Ali i pored toga, većina ljudi, nažalost, Nije zahvalna Allahu na nebrojenim blagodatima kojim je podario. I Allah poziva čovjeka. Ewa lem joral insanu anna halaqnahu min nutfe, fa idha hua khasimum mubin. Zar čovjek ne vidi da ga od kapi sjemena stvaramo, a opet je on otvoreni protivnik? Subhanallah. Čovjek kojeg je Allah stvorio od kapi sjemena Čovjek kojeg Allah stvara u obliku koji mu on odredi Čovjek koji apsolutno ne može utjecati Na to kada će se i gdje roditi Kako će izgledati i koliko će živjeti Opet je Hasimum Mubin otvoreni protivnik Wabora beena mehelem onees je halalka. in nama navodidi primjer, a zaboravlja kako je stvoren. Kale me juil jvame oh je Ramim, šta kaže taj čovjek, koji je tako u početku slabašan. o roditojskoj brizi ovisan. Kaže, kot će proživjeti ove kosti kada budu truhle. Ubey ibn, ibn Halef je došao Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem noseći u ruci koma truhle kosti koju je mrvio i bacao i kazao je poslaniku alehij salatu ve selam ko će proživjeti ove kosti kada budu truhle. I onda mu je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Da, Allah je taj koji će te usmrtiti, koji će te proživjeti i u džehennemsku vatru nastaniti. Povod objave ovih ajeta je upravo taj slučaj gdje čovjek iskazuje tako otvoreno neprijateljstvo i protivljenje. I sad zamislite vi da objašnjavate nekome... Kako to Allah izmrtvila stvara? Samo neka pogledaju prirodu, kako su izgledala ova stabla u decembru, januaru, februaru. Pogledajte, dobrom dijelu Marta, učinilo nam se, ili čovjeku se čini, nakon što je ono lišće opalo, da ovo drve više nikada neće ponovo probeharati, prolistati, niti plodove davati, ali pogledajte kako Allah sad daje, dok progrije sunce. Dok se temperatura poveća Allah daje da ponovo Priroda buja I to je pametnom insanu Jasan i šaret. Da će isto tako uzvišeni Allah Sve ono što je stvorio Nakon što, što nas umrtvi Ponovo proživjeti I kaže kul Odgovori i reci marra. Proživjet će ih te truhle kosti onaj koji ih je stvorio i prvi put wa huwa bi kulli khalqin alim koji o svemu onome što je stvorio zna zar allah pogledajte kako navodi primjer allazi jaala lakum min ash-shajri al-akhdar nara koji on je taj uzvišeni allah koji vam daje zeleno drveće da od njega vatru ložite i da se njome grijete. Da nju, da to drveće zeleno, koje u jednom periodu ima u sebi sokove i daje plodove, nakon toga se osuši i vi tim drvećem vatru palite i potpaljujete i nalažete i njome se grijete. Kako nam Allah navodi primjera da bi nas potakao na razmišljanje, gledajte, razmišljajte, uzimajte pouku, I budite bogobojazni. Budite Allahu pokorni koji vas stvara, obskrbljuje, sve što imate vam daje i samo od nas traži da mu budemo zahvalni. E velaysa allazi khalaqa as samawati wal arda ala an yakhlaqa mislahu mithlahum. Bala wa huwa onaj koji je stvorio nebesa i zemlju u mogućnosti kadar da stvori nešto poputniji. Ko nas je prvi puta iz ničega stvorio? Zašto čovjek onda sumnja u proživljenje? Da li je moguće da kosti kada postanu truhle uzvišeni Allah ponovo sastaviti? Imam Ahmed bilježi jednu vrlo interesantnu predaju. Poslanik, aleyhis salatu veselam, je svojima shabima prenio interesantan slučaj čovjeka koji je kada mu se primakla smrt kada je osjetio da mu se bliži kraj na Dunjaluku sazvao je svoju porodicu i rekao im kada umrem sakupite granje naložite vatru i moje tijelo nakon što vatra zgori stavite tako da se i moje tijelo spali Nakon toga ga stucite da, da se skroz u prašinu pretvori i taj prah po moru raspite. Oni su tako i postupili. I uzvišeni ga Allah sastavio. Pogledajte ovo. Dakle, iako je tijelo u prah bilo, Allah ga je sastavio i upitao ga zbog čega si to uradio. I onda je on odgovorio iz straha od tebe gospodaru. Pa mu je uzvišeni Allah oprostio. U dijelu predaje se navodi da je taj čovjek za života bio pljačkaš grobova. Neuzubila. Šta bi se ukopalo sa mejitom, on je to pljačkao. Ali je pojenta I dio koji trebamo dobro zapamtiti, iako je njegovo tijelo u prah pretvoreno nakon njegove smrti, Allah ga je ponovo sastavio i za ono što je činio, pitao da bi, eto, zbog postupka i bogobojaznosti, u trenutku mu Allah uzvišeni grijehe oprostio. Draga braćo, pametan insan uzima pouku. I sve ono što nas okružuje. U zemlji su znakovi za one koji istinski promišljaju, koji su razumom obdareni, a i u vama samima zar ne vidite. Zato bih volio da nakon današnje hutbe, kada budemo šetali prirodom, kada budemo gledali ponovno rađanje prirode na Dunjaluku, da razmišljamo o Allahovom stvaranju, o tome kako će doći jedan dan, kada će i nas vratiti zemlji, ovo naše tijelo, خلاقناكم, od nje smo vas stvorili, od zemlje, عيدukum, i u nju vas ponovo vraćamo, uhra, i iz nje ćemo vas ponovo proživjeti. Da razmišljamo kako će doći jedan dan, Kada će se sunce pojaviti na istoku, a nas više neće biti među živima. Šta smo ostavili iza sebe? Mjesec Ređeb spada u Ešhurul Hurum, u svete mjesece. Mjesec Ređeb prethodi mjesecu Šabanu i nakon toga Mubarek, mjesec Ramazan. Ovo je prilika da svako od nas preispita svoje vjerovanje. Jer koliko je oni koji su prošle godine bili sa nama uz Ramazan, a kojih više na Dunjaluku nema. Zato, draga braćo, ovaj razum koji nam je Allah dao i Allah objavu Kur'an i Kerim koji nam je poslao da bude huden u ošifa, uputa i lijek, koristimo Kur'an da ovih dana što više učimo, da iščitavamo prevoj, da razmišljamo o Allahovim znakovima i ajetima i ove dane da što više u postu provedemo i da se za doček mu barek mjeseca Ramazana lijepo pripremimo da rodbinu obiđemo, da one koji su posvađani izmirimo da nastojimo što više dobrih dijela učiniti jer će doći dan kada ćemo se povratiti svome gospodaru i ono što smo činili na donjaluku kada ćemo biti pitani zato molim Allaha Uzvišenog da Kur'an učini proljećem naših srca da Kur'anom Allah odkloni naše brige naše bolesti i tegobe da Uzvišeni Allah koji mjenja stanja promijeni naše stanje na bolje i da promijeni stanje muslimana u čitavom svijetu na bolje amin aqulu ma sami'tum wastaghfirullaha muslimin فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ رَّحِيمُ